Lepas semayang fardu Ada semayang ba'diyah Kobliyah ba'diyah ha, tu kita sabar melakukan Kena buat Kalau kita tengok Hari Jumaat kadang tu Selepas azan pertama Jumaat hari ni Kita nanti tengok kat masjid Orang semua bangun semayang Semayang sunat sebelum Jumaat Dua rekaat Okey, Sunat Mu'akad Habis semayang Jumaat Imam beri salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Baca doa Lepas baca doa ramai orang bangun Tapi bukan bangun semayang Bangun balik hmm. Semayang selepas Jumaat pun Selepas semayang Jumaat Dua rekaat Sunat Mu'akad <coughs> Tapi selepas baca doa bukan bangun bukan bangun nak sembahyang bukan bangun paling belakang belak mana balik bukan bangun nak sembahyang sunat dua rakaat mana semayang dua rakaat sebelum dan selepas ada yang muakkad ada yang tak muakkad ada yang sunat yang dituntut ada sunat yang tak dituntut sebelum zuhur dan selepas zuhur dua-dua ni muakkad pahala besar buat main sunat sebelum dan selepas Asar sebelum mu'akad Sebelum asar, semua dua orang kakad Sebelum semayang asar, mu'akad Dituntut Pahala banyak Selepas semayang asar, tak ada semayang sunat Pada siapa dia buat semayang asar, semayang sunat Maknanya, orang semua tahulah ya. uh, Maknanya, tak kata jahil mu'akad sebelum, sebelum maghrib, semayang sunat, sebelum maghrib, tidak mu'akad tidak sunat mu'akad Tapi nak semayah juga, tak ada masalah Boleh buat Tapi tidak, tidak sunat mu'akad lah Nak buat juga semayah sebelum maghrib boleh Selepas maghrib, ok Sunat mu'akad Sebelum insya Tidak mu'akad Selepas insya Mu'akad Ya Bermakna kalau kita tahu yang mu'akad tak mu'akad tu Janganlah mana kita tinggal yang tidak mu'akad Buat dia tak ada masalah Ada masa, buat Sebelum subuh, muakkat Sebab itu semai sunat dua rakat sebelum subuh ni Nabi kata ibarat segala dunia dan isinya Pahala semai sunat dua rakat sebelum subuh Besar lah, pahala Nabi kata orang yang semayang sunat dua rakat sebelum solat faduh subuh Segala dunia dan isinya Pahala tu Hmm. Makna dalam lagi Sebenarnya sunat yang mu'akad Sebenarnya sunat dua kat Semua subuh besar Nabi kata Tapi nak buat yang itu Suka sebenarnya Sebab nak mahu tidur Cepat Sebelum azan dikomanangkan Kita nak kena bangun dah